ובשירים, ובכינורות, ובנבלים, ובתופים, ובמצלתיים, ובחצוצרות. ויבואו עד גורן כידון, וישלח עוזה את ידו לאחוז את הארון, כי שם מתו הבקר. וייחר אף אדוני בעוזה, ויכהו על אשר שלח ידו על הארון, וימות שם לפני אלוהים. וייחר לדוד, כי פרץ אדוני פרץ בעוזה, ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה עד היום הזה. ויירה דוד את האלוהים ביום ההוא לאמור, איך אביא אלי את ארון האלוהים? ולא השאיר דוד את הארון אליו, אל עיר דוד, וייתהו אל בית עובד אדום הגיתי. וישב אהרון האלוהים עם בית עובד אדום בביתו שלושה חודשים, ויברך אדוני את בית עובד אדום ואת כל אשר לו.